А де ж це тебе недоколиханого носило? заголосила тітка Дора, навіть не завваживши, що ми тремтимо в самих трусах. Де ж це тебе чорти волочили? Бо не знаєш, відгризнувся дядько. А що? Та невже ж тобі повилазило? Кабан з гаражем утік. Жук, жучки, і гутнагми. А винним у нічному переполосі солом'яників було миршаве пакульське лисичання, яке, заблукавши, втрапило на наш город. Уздріло в просі, сконструйоване матір'ю зі старої кофти та моїх спідніх опудало, і з великого дива сказилося. Сказившись, воно осміліло, та покусало нашого півня. На півнячий крик вискочила з хати моя матір. Лисичиня пірнуло в бочку з водою і зникло без сліду. Скільки дядьки не закидали бредень у тій бочці, нічогісінько не піймали. Півень хоч і тягав по двору крило, проте невдовзі оклигав і знову паску тільки і того, що, злетівши на тин, уже не кукурікав, а вив по лисячі, тонко і жалібно. А відтак і кури наші вивчилися вити полисячи. І весь пакуль ходив слухати те виття. Голова пообіцяв влаштувати восени, коли впораються з картоплею, облаву. Тим часом кури перестали нестися, а ці лісінькі дні – Греблися під горою, лаштуючи нори. Тільки тепер матір утямила, що вони показалися. І щоб не мати клопотів із сільським ветеринаром, тихцем порізала курей та закопала у вишеньках. Але півня не спіймала. І ждала вечора, коли той придипція насідало. Коли ж наладилась в пакуль тітка Дора, яка саме прибрала до рук пивницю на ринку, Тітка позарилася на дармовицю, розпатрала півня і вдома засмажила на великому вогні, натопивши три казани ніжно-жовтого смальцю, яким і старі, і молоді солом'яники досі мастять взуття, економлячи на Кремові. Смажинину тітка виставили на вітрину пивниці, і вона пролежала там три роки, сім місяців і дев'ять днів слугуючи для п'яничок за приманку, буцім мідна блешня для довірливих риб. Кілька разів на день півня урочисто зважували, клали на тарілку з золотою облямівкою, а потім з усіх боків, обнюханого, знову пускали за скло вітрини. Він був так мудро засмажений, що не боявся ані сокири, ані пили, не те, що зубів. Але після трьох років, семи місяців і дев'яти днів півень занудьгував на вітрині та почав нестися. Він зніс синя, як і сам, у поперцях яйце, що нагадувало качине. Тітка, пам'ятаючи про сказ, забоялася смажити його для п'яничок, а принесла додому, зварила вкруту і покрешила своїй половинці курки. Проте сказ із яйця не виварився. Половина курки сказилася, та вимахуючи єдиним крилом кинулася на нейрона-балалайку, буцім на кревного ворога. Пес хоч і був дуже незлобливий, мусив боронитися. Скуштувавши курячою крові, він теж сказився, вислизнув з ошейника і стрибнув прямісінько в пащику Кабанові, якого саме годувала тітка Дора, поклав закраще покінчити життя самогубством. Кабан проковтнув Нерона-балалайку, буці муху, і сказився, вирвав із землі гараж та посунув уперед, трощачи і з'їдаючи усе на своїм шляху. Найкраще в світі броня її діставав для гаражів та собачих будок, Пройдакуватий солом'янець на номернім заводі надійно захищала його Зусібіч. Після Нерона Балалайки жертвою оскаженілого кабана стала зелена корова Манька.